Наступного дня вже не пам'ятав. Пам'ятав він одне, що грав до кінця. І вже наступного ранку в легковику «Опельчумак», яким журналісти їхали, спутили в Чернівці, «Автовізій» думав не стільки, як би це десь випити доброго пива, скільки про те, як він грав. «Дуже добре грав цілком випадкову роль», думав «Автовізій». «Грав, бо треба було грати. Якщо берешся грати, грай до кінця. Граєш». Грай Треба буде Назарієві розповісти Як я відкрив цю заповідь Без сумніву він візьме її До свого декалогу Заверіщали гальма І автовізій гупнувся головою об переднє сидіння На дорогу десь метрів за двісті Попереду їх та Впала підпилена смирічка Де це ми спитав Автовізії водія За вижницею відповів водій І підняв догори руки в його голову цілилась люфа компактного, але дуже скорострільного автомата – калачника. Авто було оточене кількома харцезяками в чорній уніформі, військ спеціального призначення та масках на обличчях. Автовізій побачив у одного з них екзотичну червоно-чорно-синю-жовту емблему і напис «Онуки Святослава». Так, подумав він, швидкотворізуючи, на все приходить час розплати. Хто тут журналіст автовізій Саміленко? хрипко спитав один із замаскованих. Я мусив сказати автовізій. Маєте якісь документи? допитувався у масці. Маю. Автовізій простягнув йому своє журналістське посвідчення. Давайте сюди. Той ретельно вивчив посвідчення, сховав його у нагрудну кишеню чорного одностру і сказав Підете пане з нами. Решта вільні. Автовізій на ватних ногах виповзав та яке відразу ж весело собі захурчало і помчалось у Чернівецькому напрямку. Смирічку онуки в масках попередньо відтягнули на узбіччя. «Вибачте, пане, автовізію», – сказав мастя, – «але конспірація вимагає». Тоді один з онуків натягнув на голову автовізіїві чорний полетняний мішок. Стало темно. Його повели кудись лісовою стежкою, йшли довго, і все кудись догори, потім згори, а потім автовізія вже втратив орієнтацію. Нарешті його завели у якесь приміщення, судячи зі сходів, що вели донизу, щось на кшталт підвалу. Коли з голови стягнули мішок, автовізій побачив, що цей справді був погріб, бо без вікон, але інтер'єр вразив вишуканістю, ба навіть певними розкошами. Зі стелі звисали дві кришталеві люстри, до того ж на стінах висіли теж кришталеві бра, отож приміщення було яскраво освітлене. На підлозі лежало кілька дорогих килимів, а стіни були обшиті дубовими панелями. На полицях вздовж стін лежало багато книг, газет, журналів, дорога і якісна електронна техніка, відеоплеєри, телевізори, радіоприймачі, магнітофони. В кутку розміщувався комп'ютерний центр, а посередині цієї зали стояв великий круглий дубовий стіл і 12 стільців, оббитих шкірою. Автовізій стояв і розглядав це дивне приміщення. До нього ніхто не підходив, тому він пройшовся трохи туди-сюди. На стінах він побачив невеликі, але дуже фахово виконані портрети гетьманів Сагайдачного і Виговського, князів Ярослава Мудрого і Володимира Великого, Каганів, Гатила і Олега, генералів Шухевича і Деголля, диктаторів Богдана Хмельницького і Павла Скоропадського, а також Бандери, Махна, Черчилля, Мазепи, увінчував цей іконостас великий портрет києворуського імператора Святослава Завойовника. Потім автовізій серед усього цього добра побачив одну шафу із зачиненими дверима. А поза замкнені вони не були, більше того, навіть були трохи привідчинені, та автовізій заглянув усередину. Там було що побачити. Всі десять полиць від стелі до підлоги, були закладені золотими бюстиками великого кобзаря, генія і пророка неньки України Тараса Григоровича Шевченка. «Та це ж ті, що їх було вкрадено п'ять років тому, з чернівецького ювелірного магазину Рубін», – подумав автовізій. «Ті самі, пане, автовізію», – сказав хтось за його спиною. Автовізій обернувся, побачив трьох чоловіків у масках, та чорні уніформи з нарукавними емблемами онуки Святослава. Один з них був низького зросту, широкоплечий і дебелий, другий – високий і худий, третій – середнього зросту і статури.